Idorteari begira FDZ-akoek eta elbekoek berkeskak dituzte bi sindikatuek salatzen dute iparaldeko laboreari guziek pairatzen dutela idortea baina ainitzek ez dutela diru laguntzarik erdiestenal horien galtze porzentai ez aski handia diru laguntzen unkitzeko esaldearen galtze porcentaia porzentai ameka baino gehiagokoa izan behar da iban pebet joan agikilter sindikatuko ordezkaria Tamar eruski bada kriteria hori, zoi delako hori. badia somaitzo genian dienak, OBNako la zerbaitukan bada somaitzo urbil dienak eta ez baitira hortan txartzen. Ez ge ados izaiten alorekin, eta hortako dugu be erraiten behar dela mobilizatu. Errakusteko gure keska, eta erraiteko uh, laborari guziak uh, unkatiak izan diela, eta laborari guziak behutela zerbait ukan, zenta huai pasatu den uda ...primader eta lagazken hori... ...ajunt nekezian ezagir gure echaldeko kontuak ita behar berdeguratuki sehbai tukana lortu baizik be shootik um, egoiteko orresgaine elbekoak eta fdsuak okeri shalatzen dute galtze perzentaia hori kalkulazio astela argi kezka horien adierasteko eta laguntatuin baten galdegiteko laborari guztiendako fdsuak eta giak elgaritratze bat antolatzen dute helduten astelen goizean baiona subprefeturaren